چلورم ادب ده و ان طائفۃ من المؤمنین ک چې تا دوه ډلې د مؤمنانو جنگی دل شرط په ده چې دوه مسلمانانی دوه مؤمنان وي دوه چي ده په او یومې چې ګندنه زپخه کوي ما بلایم په هغه یې ما دوړه مومینان دې شعر پکې داله نو فاسله نو کوم چې جوجاړې وکړي فاین بغاوت کوي چې کولای وډاله ببلہ باندي کوي وډاله باغی او په بلډنه دو فقاتل النتیجې ګټا سوګډلې سره چې هغه بغاوت کوي حتی تر دې پولیس تفیادار روغور دې د الله قانون تا د الله فیصله فانفاد کرو گر جدا فاسوبے نہ ما جوڑو کہ داو پمبس کے بلا دے کوئی انصاف سرا انصاف ہو کہ اقنان اللہ بنا محبت دلید میں انصاف قائم کو سرا اینما المؤمنون اخوت یکنان مومنان کول ورن ورن دی فاسلو ہو بین اخوی کمزور جاڑے او کے دخل دعا کا ولی اسی نہ چی اسلامی حکومت کمزور کم دور نشی مواشرہ بر باد نشی کنه جنگ وی په خپل جگہ به نو داور بیا په شراز کې په نورو باندېم انزما ده د ملګرو به عزت واشتره د ملګرو به کې یا ایه لجن ما نه مسلمانانه مسخره جنکه یو کومبل پو کوم پوری اساس درې چې خیر همینو جون غره اونه دی خې چې ما سری کې په نورو خزو پوری زه دې چې دا دې دی... دا خزي وراد د دې نورنا ولا تل مزان کوڅو اي ملګري خپل نصو باندې ورونا ځيزانه باندې ولا تنا بزو بل القاب وشتل مکو ايو بللره د لالقابي په سره د بلار نجکن نو ته خو دل شوي نو مرا بلې بیسل اسلام فسوک ډېر بد دا کوم د فسوک بدلې معنی رسېده معنی یو څړې مسلمان دی مؤمن شوې دی توبه یې ستنه دتوهې ای يهودي ای هندو ای یا نصراني د ما ششیرکړې کنه او ته اوس څنګه توبه یې ستلی دا ابيامرتوي بیس هلی اسم نفسو کبادر ایمان چا چه توبه و نیست تلاف اولای که همون هم داخل ظالمان دی دا ظالمان دی نو دل تا کی والا تنابزو بلالقابی لقب اقا لقب رتویل نا ناروا لقب سراغا سره چو گی دا خفا لقب سراغا خوشالی دو که نا نو اقا لقب رتویل چو دی ناروا مثال پتو سره اجی سیب سر. دا چه او سره اسره. یوسی پد کله نوم دې پرې باندې سره پیجامو کې نه ځای کیږي او حاج د عبد الله ابن مسعود وې حاجی سره هغه حاجی وې هغه وی چې په دوران حج کوي ته چې کوي عمره الله کا احرام ده احرام تړلې رواني کنه نو عقد توي په دغ کې حج وکړ تا وې د ځکه دلته حج وکړ بیا راغلو کې حج حج روز حج حج سيپ ته حج سيپ نه ها حج حج نه دغه ولدني چې علم اته له نسوي او حاج قربانه ته حاج حج حاصل کړه حج مروستو ته ځنه وې سره حاج چا چ په دوه ورون چې موږ کې لګی نو دا موږ سلوي کنه نو در مو سلوي تویل شي ما ته دلته سلوي په منځو درو موږ بیا سلوي یا یو نو شو کنه ها په مګان ما یو لږ د دې مجاز دی حقیقت سکندر هم ممکن نه مجاز ته مزه ای کنه شو دی خلکو څه او څه شروع کړی ملک او واجیایو د دنیا وران کړه خو څه شي شو یو روکند دین او اسلام هغه دا ورساله سره او ټیګ دروازه خلکو خوشحالی کی مننه کوی جزاب به نه شول ها خوشحالی کی خار شو او درنګ وسړی ته چې مولا نه اوسه مولانا اسد خدام الله او الله پګره مولانا سره الله دې خير پدې بل ما نه سره د ماشه خبره دوست او پمانه محبوب سره بیا جايس خو نه راوخه نه خو چې سره خوشالي یوج وي ورته نه راوونه شو لقب دې خو پرې لقب باندې یا جن يو سره دې اعرج حدثنا الاعرج محدثن ما ته حدیث بیان کړی او ګډ شه بیان کړی گر گر چطع تاوی نا زبا خوشاله باشه که خپا باشه صحابه محادثینو که چکم دا عیب اوه اماشه او اغا بولا اجداشو مخی بلاتنا بلا قابعان ده خدا رسو چندن خرطس بی سوهل کنه دا اغو بی خی بد ده خدا مخی چشه شو از شیم چکم دا لقاب الاستمال اولام یو سرید داوی انفر ناقا چشه او تاوی انفو ناکا و دا اوخ, اوخ پوزا دا پوزا نانا روا شو کنا توی نا شو کنا او دانه که چکم جنه زوره تا با دشغن وغیره وغیره پخال القاب کو بو کنا نسوان شده سری نومبه یوشان ده سری بوتا بادرنگ وی سبوتا وی ناب <تصفح> بادرنگ <تصفح> <تصفح> <تصفح> او خزول و شرمی دلیا داشه طول القاب شوکانه دا القاب دا غلط دی یا یو سریتا شیک وی یو سریتا اندو وی یو سریتا رامونی وی دا طول القاب قبیحة دی یا سریتا زنوکار وی یا رامونی وی دا طول القاب قبیحة دی بیس هلیس من خسوکو بعد ومن اللہ میر توب چاہ چه توبا و نا استفالا ہے کہ یا ایو اللہ یا من ای مسلمانو ایس تنی برو کسی را من از زنی زن بچکی تردیر و دیر و گمانونونا نا بعض زنی اکران بعض گمانون دا گنا دی والا تجسسو جو عیب جوی مکوی چا قوی نا شوی عیب جوی مکوی اللہ ادبر قرآن ویچی دردیر و گمانون زن بچکی گمان چې دنو بیا سرور قسمه گمانو ندی این مجوزی ووای یو آقا گمان دو چه حرام ده یو آقا گمان دو چه اغا وجب ده بل آقا گمان دو چه اغا منضوب ومسطحب ده بل مباح ده آو برابر برابر دیگه نه نو حرام گمان اگه دی چې یا سڑی لکستا کورتا یا سڑی راگ دو خضی و رور ده سوچه ده اغزان نماش دو خور او څه پیړالي او بدګومان شي جوخه دلته د ماخزاتو څه کوي د ماخزاتو نه کوم ورور دی د جنه ورور دی کنه نو ولی بدګمانه کیږي نو دا بدګا بدګومان سره حرامه کوي دین ان باذ زنی اسم ان باذ زنی اسم دا رنګ خپل پلارسره ناسره ګبشه بولي او دا جره نه ته بدګومان شي بعض ګمانونه چې ګندنه داسري دکه گوناه دا دکه گوناه یا بخدای بانی بد گوناه که الله بانی بد گوماهوام دا حرام قطعیده پا الله بصدیه نی بد گوناه نا بیا نودده اللا بسرل نباد بگوماهوام یا م یو زتیولی د Saturday لنگزون نام نورنا او او دا آن بد گوماهوام خدای بانی قولنا رو pausedی یا بد گوماهوام یأی، چهر دنیگو shortage وجب، این وید نید ک من، بد گوماه توڑای diagnostic نو پا او دا یوه مسلمان ولی خه گومان کول زنن مومنینا مولا میرا شررا نو دغه خسړېدې و سه پوری پاغی ته اې نجلدله نه طغبه نه خه گومان کوا دا څه شی شو واجب شو ادم مستحق درجه تام کله کله را او یو گومان جه مباح مباح یا مستحب گومانونه دادی چې یو مسله کې دلیل شرعي ته ته د معلومه تاوه کې ته چا گومان چلی شي کې دا د شی و د شی د شو مباح نه مباح نو مکرم په کیروځ کنه څ شي راوځي مکرم ضمان خبر شول د اقسام دل ان بعضه ځواني زګويلي بعض ګمانونو زګندونه د ایسم دي په نو شي اده کم مستهیدین چې کوم مسله یې په باټکنو د ام ګمانونو زګنه دي ها ان زن الله اونی من الحقی شیئن بازویش دا قیاس چکم دی استنباد دام پزن کرا دی خوال ایمن قیم و ایمن تیمی رحمت را رای ویش دا زن چه ممدوح زن او دا زن قبیحه نده چه کنه توجه ولی نباز زن ویلی کنه تول خو نده ویلی دا مشتهدین و گمان چه د دا مسلی دا پارا چلی اغا پدیکی نده داخل ولا تجسسوا اي ملتهوي تحسس دي ته په حواس معلومه تجسس چی غمنو عام دي تحسس دي ته چې خپل <سؤال> ای معلومه تجسس دي بل چا پرایبلته ولته واي ولا تجسس معنا څه دی وای ته دی او زه کې ولا يرتب باز گومبازا غیبت دینه کې عبادت بازو ایا خرببو ایا خو قیود تاسو شیخ اله ماخی دورور وغه مې ته جره تاسو دا بد غنئ نو دغه غیبت من کوی غیبت دی ته وای ستاسو ورو چايب شتا هغه ته پیش شابه یانې دې غیبت وای می صاحب تاسو را یوم شې سړی او ته در غیاب د شرم او د پر بیان ذکر او کا اخا کبی ما یکره دغه د غیبت و کړه کی داسې پد ویم غنه غیبت شو ک نوې بیاغه تب گفتان وای او غنوی کبیره دوړ دی او غیبت او شد بنه زنا غیبت د چن چا چا په بوللی وې د زنا نم سخت غنانه په دی وای منی وځه چې سورۃ دی د غیبت نه چې کمه دی کنه غیبت کې نه هغه جایز یو سورۃ د دې لکتظالم تظلم دا من یو سړی تا باندې ظلم کړی دی او یو حاكم او قاضی مې ته داغې ظلم شکایت کړي نو دې ته څه تظلم دا جائز دی دیم دا دی چې په تغید د منکر باندی یو سړی دا وی ای چې برازه په تغیر کې یو سړی دی ویشار او ټی وی لګولې دی چې سمجده مې ده کو نو دې ته څه دامجهز دی ولی دې سړین ته کومګ واری چې دا نه دغه منکر د خدمتولو لپاره ماسره کومه بوکا چې پلانیزه کیو منکر کار کی دا دوښ دریم استفتا دا یو سړی فتوا غواري چې څه به څنګه دې کتاب مرشد دی نو چې دا, دا با څنګه شي دا شراحان به جهیز بیا وک نه به دې ته استفتاء بطور فتوة لكوسة يو خضر يو قاليسي من فتوة غواري چهيسي با يو خبر رتقوما إن الله لا استحي من الحق زما خوان مالا چه دي كنسي نراكي حق نراكي إنا زوجي أبا سوفيان رجل شهيح حضرت هندر جلان ها في أمباسم خالر آغلي دا في زما خوان بخل لي. أما تب مكمل كفان نراكي نولي غيبت كله وقالتا کوی استفتاوونه فتواو د مسلې شریعه پوښتنه کوله چې دا اوس کې د دینه په ټاو مڅه په زوړ یادو تابع ده باخلي کی نو دا دې ته ځوې چې پټاوي او څلورم تهذير د مسلمانانو مسلمانانی رجل پلاهیم لا خلا مزه زګه چې ګمینه نفر مبتدیو بر برېلې دې ګمرابدي کې دوه تاسو شي شو مې ناديني کښپلوي به ان کلي کاذیبه وان کلي بدعي ناطب المصایب اودان کې چې نه نفرت ور کول <سؤال> د مجاهر بالفسق <سؤال> نه یو سړی ګيره خولې دا څه شي ده اا نه ني ګيره خولې دا ځما ته لوګر دي دوه څه چې نه پیښ شو کدا وځي سړی او واس مې و کو ګيره پر نهه وسانو ګيره څنګه مجاهر بالفسق وې کنه دا غي چا چا معلوم دي ره دغه ز ساتلی دی اوسړی هاتوی چې سبا سمه کوونه شنو نو دا غا د څوی مجاهیر دغه فسق وای او مې شوې ا یاد جنات تعریف د پاره یو سړی جوړونې پلاني سړی الکا چوک الکا پلاني نه کیږي ونه هغه ګډ نه ده هغه ګډ نو دا اوس شو غېبته نه دی دغه مولی تعریف د دا بل سړی په یو دا د الله والیږي کی انشاء الله چې دا جایز دی دلا دغيبد نوې والله يرتب بازكم بازنا اي يحب احدكم ياكيه ود تاش رجا ياكل اخ لهما اخي الله ان الله توبه قبلون يا ايها الناس ادب ان خلقناكم ياكلوا متاص بيدكري استين ديو سدين ونسادوي خزين وجعلناكم غير زولي استي تاس شربن غغغ قبل اغتا قابلة چاکمی آغا تصو ای؟ اغتا تصو ای؟ شعب وی شروب آغا اغتا قابلة لقدر کسان سونده قابلہ رازی سونده؟ درنگا اوتمر خیل اوتمر خیل غاتا قابلا او بیاو نیزدی... عمدی درنگا اوتمر خیل سرنه خیل اوتمر خیل سرنخیل و اطلنگی خیل و اطلنگی خیل خابلہ و ارپسیر آدی دریمت دراجه قرمات او څلورو م درجه کېبته نه دي په څيز م درجه کې ده او داغي نو رست چې کومه اشيره راځي و م درجه کې راځي اشيره وانځي اشيره تکل بي خني دي سړي دغه د څوي اشيره وې او نشه غټنه نسب يغه د څوي شرب وې ماګر زولياستي تا شربو کبال سره پاره ته فخر ز پاره نه چې تاسو یو بل تفاخرونا بلکې تعارفو چې یو بل سره او پیژنې اصلې رحمه وکړي ان اکرمکم عند الله اقکم پتاګیزه زمنده خدای پرې زغې دې چټ دې پرېږاره وي یګن ان الله په علم ما کوې را خبردار دي تعلمو انسابکم لتسلو الرحامکم حجسته چې تاسو خپل نسب یادوي دې لپاره چې څو شي چې رحمیو په لې سره رحمی د خپلې دې په اړه نه د فخر او افتخار لپاره چې په لاندې چوتون امی بان کری خواه میرا بانیو که نور ملایگی خواه نشتی اگر خواهلت الارابو آمنا نو فخر بالانصاب که و پشاریت که سخت ناروا دخواه خواهلت که سبانی؟ امینا اکراما کم بند الله حت خواهلت نو پس نساب حساب سر فخر و اعتقاد حدیث راجی زمان پومات که صلور خبری جاہلیت دی اغنفری دی یو الفخر بالعصابی والتعن بالانصابی والاستسقاب بالنج دا د ری کرونه زم ما پومه کرکترونو کرونه پاديدي نو کاټران څه شي لري یو دې ویر کوم پمړي دا د جاهليت راس نه پاديده دوی انده پر باران ووښتا له دام څنګه کاترانو راسملې هیڅ او یو څه دې هه ساهر او تانته نسباني لا ګول بل بل کمزوري ګنل خپل ځان وحشد ګنل دغه څنګه د نو منافی زکا بزر سے اپتا پی عمل سمجھے اِنَّا کَمْرُونَ فِيقَ تو والی چکم دنو غور ورکے مور بانی یا چکم دنو پپلار بانی اِنَّا کَمْرُونَ فِيقَ جَاهِلِيَةُنَا اَتَا فْخَرُو بِلَا اِزَامِ بَانْتَ تَدْرِ فَإِنَّا الْقَلْبَيَا فْخَرُو بِلَا اِزَامِ نتتا تا پدش دے چه پا ها؟ صفحه ده بغام خل، ده پکی پلانک خل، ایلکا خلونه دو خدای اپنیز مرازاز داری مرازاز ده اللہ پنیز شیری تقویدار ده تقویدار، چکم سر ارده تقویدارو سیدو نابلالا بلال سیب سردارو کنه تو مسلمانانو او حال داری غلام نو سلمان فارسی، سلمان من نا اهل البيت دا او سششو، نوی مقام نشو سحیب بلاد ز حیبش سلمان ز فارس سحیب از روم ز مکہ ابو جل ان بلا جبیس دروم نرازی سرداد مسلمانان جوڑی گی بلاد ز نا سلمان در فارس نا سحیب دروم نا بلاد ز حبشو نا اپ مکہ کی ابو جل ونجگت کافر جوڑی ان بلا وېل بندهوال وامل مننه مې مان وروړې ته وایا لم ته مې نو تاسو ما لیکن دا ویا اسلام نامو اسلام قبول کړې ده ظاهري سرټ پاس کوي څه اے ډټ پاس نور ایمان ساز زده کړنه نه اوتري یود ته نو ایمان او بندهوالو پوزیشن مزینہ جوړه نا اسلام او جاو غفور دا قبلي وی د بندهوالو بلمايا غليمان چولماين توچولاکتا استادی دار دال الله ورنكم استاز عمل نهس يکنا الله تو بکن گنیلا بانجے ان امر موون یکنا الله جنا کسان جی ایمان والی طالبانی په عمل باندې وشکان د خپل ځان د الله بلارکی اولیکل خلقو فسالم دارشتینه خلق دی قولوا دایمون الله تعالی سو خی الله تعالی سو دین الله کولی والله یعلم الله خاخه په یی مافي سماج پغس اس باندې کې دې زمونږه کې دي والله الله په دې کله شنه علیه پال س باندې علیه دې پيې دې يا من ن عليك اي شانونه غاړې در باندې انا مسلمان شو يمنګ مسلمان شو او استا خبره ما نو باندې لا کوي دل نه تا مال کړه والله تمنا علی اسلامکم اس باتره مکه پما بنی تاسو د اسلام بل الله یمن بلک الله اسلام کې پتاس باندې چې هدایت نصیب کړی د ایمان د پاره که تاسو شکم د نورېشتینې اکل یاستې ان الله یعلم غیب السماوات و جنان الله په پوی په غیب د اسمانونو د زما کې باندې والله بشیر بما تعملون الله په انی دا عمل کوئ بسم الله الرحمن الرحيم سوره القاف دابيا مكي شو ها دال سوره مصلا نرستو دعوه سوره اسباد قیامت سر دلاقليونه اغه مقاصد اربا تول يخلك المهمه خبره پي سوره چيزره اسباد قیامت كذالك الخروج ذالكا رجون بيديو ويلكنه او صدقات د قران پگشتاس باد توحيد پگشتد د صدقات د پیغمبر پگشته نوبه اصول خدا چلو ور پگيدي ولي من کي ده دي كنا اصول مهمة. قاف سورتي قاف دے کناں پے بارے مسمما کرے والقران <متنسان> المجيد گواہ دے قران <متنسان> چاگا دے رضمان کتاب دے لئی کتاب دے 22 نو جواد دے مقدر دے جو بس من مقدار شی والقران قسم اشتا جواب اشتا اے لاق صدق الرسول یہ گن بارے اشتیاوی ن صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبي الكريم و اتنا ودا یا ماه الفیزو جوابه یا قده علیمه جوابه یا بازه جوابه یا بازه جوابه یا باقباله جوابه بلکه تاجوب که دا خالک چراه که دو تیراون که دو دو ده سلنا دو, دو ا کالو کاترونو ویل ها زاشو ناجيب ادا خو نشنا خبره ده ايزان ندنوم کله چې موږ به شو شو خوري دا چې دنه واپس کېدل به ته دنیا دلاتل راځوند دا واپس کېدل بيدونه واه معادبنا دل لري امکان لري عقل لري یقینا زه پویږم هغه چې کومه یاز داسمه کوم ندجون وايد نه نشتم سره کتاب هغه اللهم الملك لشو حفيظ محفوظ د شیطانانو ته تغیر ساتون کې د ديو اعمال لرنه کمونه بنای برای که حق لره لما جوان کرده چیدیو تا دا تو کار که دی پراتر گروره مریش گروره مستریب و ملتبس اپرانیا ضروی عجو نگوری لسمه اسمان تفوقن دبرنا کیفا بنای اینا ترین که بجود کرده آخسته کلی و مالانشت اسمان دبرنا من فروجه چه تا چودنه چه تا سرین مری نگوری او گوره اتخه سو من جو بسر کرده اینی یا قریب ایلیک و خاسی او او حسیر ما کتور اسمان کې چاډه نشته اسمان کې سور سورې مړې شته یو غړ غړ چې ننوب تارنګان دی وای پښو مې کې څه جوړ دی وې ها تارنګان ایوګنا کنه او غوا اسمان نو په رحکته ژمنګا میرول له دال قینایخ به دې پرزمګی رواش څرګرونه اوزرون کړی په دې کې من کولې زو هر قسم چیزونه نه بای تازه تازه او خستا تبصره دان د دا پښه دا په یو له د خلکو د لپاره د دلیل د خلکو وځیګر دا په نه شت د هغه باندې د پښه خلایت ترجمه لري ونزل ما نزلل برنه او برکتی فان بذنا بيزرونه په جنت په بابونه محبه الحجدا قدانی لري بلون والنخله دالین کجوري باشګد دنګ دنګ له هڅه دغه بيو دي نظر یو بلد په سريري رزقا د باندې ګانو اتا زکو پده و بوسرا بلدتا ميتا و وچ کلی بلدتا نا کلی چه ميتا وچ بی که زالی کل خروج دکرنگی ده کبر نراوات اللی که زبا تقذیب کره قبل هم قومو نوحن محکی دو جنندون حسلام قومو اصحاب راس یادو کئی خواهندانا سمجیانا جانا فیران و ایقوانو لوتا اصحاب دای کلی دو شب حسلام قومو قومو تو باید تو باید تو باید یاری قومو پوری نشید لذا كونن كزبر رسولا يتول تنجكلا توامران صاحب شباغمان وعدا دعاب زمان فافينا بالخلق الاول يا من سري شوطاول پیدا كون سرا او دوباره بم سري شوص بلهم في لابسين من خلق جديد بل كده خلق پيشه كو شباك برات من خلق يجزنا بي پیدائشنا ما پیدا گلين سامنالا مخه پيواچ واسوسا چيدي تننس ددي امن گني جودي تنن حبل الوليد ذل ذو صادره گننهما فتباجه ما قدرت سلامن دو اور الله کی بخلی اخسن کی دعا فرشتي ان لیمن خیر تر تناس یو بل چاپ طرفه قید تیار غفادر ناشتی قید مانزه کینولی تیار پوین نشی دواره ناشی کنا قیدن فائرون وزن دی د دې تلاپ چګندنه په واحد کی زګه مطابقه نه دی راغلی د مسجد سرا ملتقیان ای ما یل فیزو تلفز نه که دا سره دخلی نخبر نو باسید چه خبری لرا مگر اغیس را دی رقیبون نگاهبان رقیبون ای مراقیبون عطیدون تیار و حاضر حاضر عطید چه مانا حاضر وجاد سکرت الموت را بشی ای بودا سیب وجاد را الموت زنگدن دا مرگ سختی و دارنگی دا دا مرگ سبحان اللهی إن للموت <سؤال> سكرات، يوم برسل الله صلى الله عليه وسلم تسلقه في صفحة جداً، فاكد يالله تعالى، ودى زنقه سمرة صحة، سبحان الله، فاكد تعالى، أي الله، إن للموت سكرات، موت و مرد پارا دیر چکننو تکلیفونا دی تکلیفونا یو ذل بسکل غواری خدا اجرحامو کی اللهم عینی اللہ سکرات الموت پی امبر اصلا بدا دعا یا اللہ ما سرکو مگوکا پر سخت تکلیف وقت دا زنگدن کی اللہ دا زنگدن پر تکلیف کی منسرہ امداد اوو کی بلحقی وجات سکلت الموتی بلحقی ژ س حققی بال موته دغه نه قلبم کل کل لکی او کا دا زنګ دانو دا مرگ ما مغې چې کوونته مینوجر تهدو ما کدون ک او تدون کوفیغااففی سر پک بولی پوش کې داغ اورض د دو ده وج بشار یو ن سر یو بشر کې می ک او یو بکی کوون کوي لقل کوته نطوي په غاپلات کې د دی نه فکش شفنا مادر کغ پرې د سرو ستا بسترې نی دی چی۔ مراحل <سؤال> دی کنا مختلف مراحل دی پیوزے کی بڑوڑو جی تبوزے کی واسطے کی تھی وہ بوئے تے مل کرے لکاکم ملچ مقرد دی دی بانی کنا دلکلو پرا ہازا دا ہا جی شماس ردی اچین تیار الکیا اللہ بر توئی چو غر دوی دی نونش دغجت انا تغير خفيفه شويه دا بدل شويه بسرعه القل القيان کله کفار جها د یوغټ کارتیر ځای نه دی منه کوم چې خیر نه مو تېرین تجوز کوون کې او شک چون کې وی الله جها آواز سره جها چې دی ګرزوني او مقرر کړي او الله سره رب الملمدبر او ګرزه غضب شفته او به د دې هغه قریندري ملګری ربنا رب ما تری تو په لیکل چې مازیات نه نه یا شیطان به چې الله په ګمراه ګمراه کړي نه په زوره ولكن کان علیکن و قال الله بيقول <تصفيق> لو تفشملها ديه قال لمن كزما بامخي يكنا بابخي اللي قالوا دك شندوا يادات دال ما مخي تا استاور ولي ري بدهنياكي اتا زمان زمانه منلي ما يبا دال قلونه بالي با فيصلا زمافنيزا وني مزهيد كلزم كونجي بريتشا يوم غورك نقوله بو جهنمتا هل تلا يا دكشوي جهنم تبل الله ويتاس سماوا دكوا دكوم بدي لا علم ان جهنم من قوم من منك ومن نتا جہاننت بل الله اچې ډکشي وتقولو جہنم بوې هل ممزيد آیا شته نو ځات چې راوړتې هه نوربني نور بلد نه چې راوړشتې زه مړنه شوما الله پاک دی مړ کېنو او الله دې چې حدیث کې راځي کنه چې کله دا خبر وې چې نور مخلوق نشته مخلوق نو نشته چې ورواړتې پوزور چې نه بيګونه فال نه ته دا غصولم دي الله تعالی هو نه ده کنه پدې اورمه چې با قدم کې ریکماي الکو بشانه بلا كيف دا چې کېدنو دا جانم بزشې د را ټول بشېد شي را تن بشې را تن اوه بچ قد قد یا رب قد یا الله پد بسې بسې بس نو د لوال می مسجد راغې بوخاري حدیث ده بیا وقتو با بس بس وعده فت الجنه دې زيب غري شنه د پلار پريزګار ولريبني راز داغه جنت دې چې تا شواده کې دل شوړه بندر پاش الله تعالی طرف ته رجوع کوونجو حفيظ او ساتون ګره کوم الله حکومت ساتون کې او چا چې څوک چې ويرې د الله نه په غيب سره او راز سره چې رجوع کوونجو الله طرف ته مقبل علی تعالی تو مخلصو وذغلوه منا او زی جنان تبی سلام علیه سلام سلام سره دا غو ورځ را مشه پاتې کېدلوی نه بشته دی په ما شانس چې یو غاری پېږي ولای دی نمازیده من سره چې د ځاتینه نعمتونه مسته چې دا غا د الله دی در ده وکملد نو یو ماده راله کړې دي مשיدون د پیرو خلق ماشه د منو د ډېر ساتو بس بس دی د نا بچدان قوت کې فنقبوا چې کړی ډېر والو جو پکلونه کې د خوانونو فنا کبوه بجان دې کړي په کلوکي فنا کبوت لري دغه ډیرو په کلوکي ای اوراد دار ته اله میهیس ای اشتري زید ان فی ذلک اكنبذی کی پاندنا چا د چا پذی چا زله صفائی اول قسم یا غبی خبی و وہ شہید فدا چال کی چا غزر غبنہ تہ حاضر وی ولقد خلقنا سموا وجنانن پیدا کړی اسمانونو زما کی دا وپوزی چې ظریفہ ستہ دیامه پر شپګولہ به وی یاد شپو ردو په مقدار کی واما حسنہ نے جلست لمن لغوب ایسستمانی فسب سفر لغو کا علامہ بالغ زبانی چې جوه وای وصاد کا پای کی بیانه در آپ سارا مسجد نور خاتل دوا مرتبہ منزون واغواشتیکا د بیا منځمنانی څو منزون اوسرپ دوا اميرا شو تا پینځشو مکه دوا منزون وو وامن اللیل یود څو خیشادش پیهم فسب بهو پاک بیان او د الله پاک بیان وو وهد بار سجودی منزوننا رستم ته الله پاک بیان وو واستن وقیر یوم ینادرمنادی هغه ورش आवाज بوکه आवाज كون کی ډیر نږدې نه نږدې زین باواز وکي مطلب دا داهر دا دا صخراد بيت المقدسنا ده بيت المقدس چگدن اگا گچن بوازو تکی يومدا شروز ياسمون سيادا جو بواريدا گچگيل حق پرستاو سرا دا قروز دواتلو ده قبرنا ان نه نهكن نندو هيجو دي کوامنه کوو بيليلل مسجد ماقاتي او بچيز ما كات ديونا سيران زرزره ذلك حشر دارا جمع کو تو ما بني اساند منغه خپوي ما باس منش ديواي ومان تالي نایی تا پدیو باندیس مجبور کون کی دا اسلام دا پارا اسلام باندی مجبور کونستا کار کنه دی کنه فا ما انتا علیهیم بجب پند و ور قواب پا قرآن سرا من آگا چا تای خواب و وعیده زماد عذاب نه ریگی چرچ زماده دی ور عذاب نه چه نو اکا روا چه یارا چکم پدی که در سخت و بسم الله الرحمن الرحیم سوره الزاریات اما کی صورت او د احکام نو سناو شوې دی نو د دې صورت تم قیامت سره د نور ما زمینونه وذریا ج غوادی غسل ای او باد نن چوب دله پورته به اسمان ته او غوادی اغه زرانا چاغه بچی زګړی بچی ز سره یا وذریا ج زروان اغه اسباب غوادی کوي فال حاملات ج غوادی اغه چشته با... چې دغه باري پیټی درانه درانه یا فال حاملات وکرا غوادی اغه چې په ګیړی کې درون پیټی سره فال حاملات اغه شلې غوادی چاغه څو تکي دیوري لرا دون پیټيڅه کیارا داوريز دګنا نو به یو زینه بل زيتوني بل بل فل جاریه Jesus ران غواجی هغه څو چرواني د الله د جند لپاره یسران پاسانتیاسرا فل جاریه چې غواجی هغه هغه کیشته چې په دریا کې روان دي ډېر چرونو په نرمه سره فل جاریه چې غواجی هغه سلې او بادونو چرواني فالمقاسما دي امرن جوادي اغشلي باذون شاغ تقسيمون گيروريزلرا احمدلرا امرن مرطوري امررا تاپيني دي گوريز دي يا فال مقاسما دي جوادي اغا سوچي تقسيماي چكنن يوكاللرا اغا چول جوادي فال مقاسما تي اغا د شپېلېګرم نن ورځ په جبرائيل سره په واه وروډل لپاره دغه اقوام د آزاد لپاره مکررو او ملکه الموت موږ تاسو ښه پیژنو ملکه الموت څه دی هغه یو کار دی الله دې رحم وکړي هغه نو خلاص خلاصونه نشته انما تو ادن الصادق یقینا هغه ودی چې تاسو کې یو راځي قیامت راځولو الله دې نو دین رسول مکی سورته کې په اکثر څه وی باس را با قیامت به وي رد الشرك اثبات قيامته اثبات التوحيد هو يشي اثبات رسالته صداقه القران دا, دا ولي دا ديرا باجي منكي مشكان اكثر داقله وجيامات كيامات نشتا البعض بعض يشي او قيامات بجم قايرو اكثر داقله وجياماتونا نشتري بس ما مرض ختم دلي باي داقله زك الله تو ذا واین دین لواقع یقینا سزا سزا چګندنه دراترواله دي والسماء دلته پدې باد ماي اولسر دي مول شه پېګ دي دلته توکل شګل استعمال پېدواز شال سر دي ماي اولسر ما جاه شو دا غيتا ویل میرزا کی میرزا کی کله کله یو یسن فایل شغا اټلاق چګندنه پدې باد ماي اولسرام په چاباني کیږي کیږي کنه ها ما جاه شو حق تکونه کې ګره ما ذات الہوک گواد یاغ اسمان چه کمینو صاحب دلارو ده و سمای ذات الهگو کی گواد یاغ اسمان چه داغ پاگی لاری ده ملائکود تاگورا تاگ ده پارا یا ستوری جه غٹی غٹی اینکم یکنان تاسو اے دنیا خبرو گڑوارو کی پراتی ایو اختلافی خبری کوای لقول مختلف ستاسو خبری مختلف یو اکیاماشتا بلوینشتا یو ای ارسکن یو اللہ گیدا بلوینشتا یو امر سیبام سکولیشیم له قول مختلفه تاسو په لافي قولن مختلفه بیا بیا موږ دغه وندر نشرو به بیا مر بابا د وندر نشرو به ا کافر بشوي دا چې ما وایا جب شي کافر برجین دی برجین ته وتی بیا عمر صاحب سر دغانان شي الله بیا درخواسته نکوه زمون کې کډیر مې آلا یې نه نه نه زمون زمون نکړې شو خدای معاف کړئ او تم نه معاف کړئ او یوه نه بل روزو تیر بابا دې مې آده او تم نه معاف کړئ نه وایو کار ها الله دې غريک رحمت چې اولیاي الله دې رحم وکړي الله لواقع انكم مختلف يوفقون هذول شيء دي ما هذا سو شيء يوفقون شيء الله او تبشدي برباركش شيء دي لان تكري شيء دي الخراصنا ابو دروغ جن دروغ وي. دروغ وي. دروغ وي. یا اټکلوی ان چې کسان شي غمرځي صاحبونه په ګمړای کې قاتل فرات یا سره نه تاسو کې چې عمل یو مهمه پاور برای چې کلجو پور باندې چوسې زول شي زه کو فطر د مو سګه استاز ګمړای سزا لرا دا وجه چې تاسو دال زرو وخت یا کله پرېږور خلک کنه پچنو کې همیشا عقل به ما حرکت چلرنه چاته رب مدرې انهم یکنه یو قانو و قليل من الليل له د ما يه جونغه د شپيل له شو ما يه جونغه د کېده منال ليل د د د جوړ نه کوډيره نو د من الليل له غهصه د ما يه بوده که ده لحجود دیو مطلب داشو. یا مقانو قلیلا من اللیلی لگ حساد شکیر نا ما یهجونا. پوینا شد ما یهجونا. و بلا شاري ساز مخي ساز د امام د صباحه تو ته نږدې ده که سهار وي هم يسته کوي دي واستغفر الله ويل چې کله چې کنه قریب شي ما خبر چې کله صباحه ته تو خبره قریب شوه نو نفرونه به بسره او کی به و استغفر الله استغفر الله استغفر الله و بلا شاري هم استغفرون و سي د دې په مال چې د سوالګرد طاره دارنګ نه سوال کوم کې د پاتې با را در بر نرازی کنه وفیس سمایدیز کن فیسالی در ایز در بر نرازی آخ ازاب هم در بر نرازی خوشحالی در بر در دا از دار ازاب هم در بر در فواراب بیس سمایی قصدان میده پراب داس مانون ازمان گو باندی نهولا حق کن یکنان دا خبره گرالشتیه ده پشانده داغنی چه تاس خبری که ویستاس دا خبری تاس ده چه سن یکنی دیم دک کنه وفیس سمایدیز کن خبران یا کینی دسبه حدیث سو زیف ابراہیم المکرمینا هغه خبره ده بل منو د ابراهیم معزز ملانو معزز د دې چې یو خن جواناندی او معزز د دې چې یو ناشناو او معزز د دې چې یو ترنوبیت تاسو ته له خصه یالال کړی او د ټیغه چرګانه نه یالال <سؤال> کړی <سؤال> ځکه مکرمین د کنا مکرمین ای ملانو دی مؤسس مین باندې او بیا سه هم چې ګمنه دشي ناوله هه سه نو خواره باندې چاته اغه چې ګمنه نو پڅی ګورې کړي دي کیز ما صاحب شیخ کباب جوړ کړي نه مکرمي نه ودا از د غلو علی کلي چې د دنیا تل په دی په دیبان دي فتقال السلامن وعلیکم السلام علیکم السلام پزري کې ويل قوم منکرو ناشنا قوم جی ناشنا مین باندې کومن من کوم د پیجنګلونو دی لاره وګړو نو کنا چې د ابراهیم له د ک چې ابراهیم پیجندلې به وله باغ خسیال کړه د تووان ب کړه وای او وروه د لاره پټ تاسو مل منو نو ک چې ته څخري هغه ویل ک چې څخري نو هغه به هیڅ نه کړو خلاص او څه د لاره لیلال کو ته فجر راغه خلو تو ویلا لا تا گو ونہ پری وے کنا خبر غلیو نو چکلہ فوج زمینوں خیف از رکی محسوس من کو مجلون منگتا اس خانو و بشرو ودیر خوراک جنو که وزمان خواله ودیر جمیل ما چکم جنو من زار قومن ورام یزخمینه شیعن ویو سره چاکر وراغ واغنج ستسکونه که فکا انما زار مئی تن درشی مسالی لکه چه مر زیارل تلی مر چه چند سشی نوار که نو قسیطان جنواری لیو ستسکونه که رو لاری بیرتا دا نو درکزر ولناغلی زیره در در کو تعالی زیره م در باندوی و بشر و غلام دیوالت دی عالم پیا ماهر پاک ما تیمرات و مخراواړو خزی داغی مخخواړو له خودی کوراواړو وس یاد لری نرا لچ گندنو خزی داغی فسران پچو چقو یا پمن دمنه یا فواسرا فسکد و یہ تندے لټک ورک اے عجيبه خبره دا بوڑایما عاقیم پخوانه شان دیما دشنه څه وکيږي قال و کذال کی هم دا چی دا خبره مستر سیدہ خو قال رب فايزن الله لنا انه الله قد هو الحكيم غدمتن قوند بيام دي ديگه الله حكمتين وصل قلب داي تعالی چوس پر نظر کوزل درکئی دمس جوانے کی بدل در کڑے دیگه الله سره حکمت من کوی جبرئیل مولی انه هو الهجمللیم خامس زیره پر راتله بسو کر تاس خو کسانی یا حالت دی رورې خح لګلي شو کا جوور نا منلي شو کام دج مماندي د پا جو په ب د کانو باران د هجارهدن د کاو من چین د خنا یړه م د نټ دبیله پر مه د پ ظال معو ف ګ سو چې بې ممنان من د پدي ک د ب ماشي دا خو اغا صدامیان دیکنه وفی موسا پا باید موسا حسام جام عبیرات تو که اغاوکی مولی قرآن تا بسلطانی موبین افکار دلیل سرا اغا مخواد و لخ پل قوت سرا اویل ساه رندالی و جادوگر لیالی و نهی فتولا بیروک نهی چه معنی؟ و پش رخ پل باچان باچه سرا مطلب سرا دخل نکران و نده مخواد و و میلوه غلاله باندې نو د او دا له لکنده را و میلوه زول په دریه چور دی زامله متکونچو <متحدث> هاجه کې هم ایبرت او ایرسل ناغو کوي له کوم و فی سموده په انتقام خصن یا اللہ نے انتقام خصن کی بدلہ خصن کی قومن و هندن ہشم کان دیره طول نہ مسو انہم کان قوم فاشقن قوم فاشقانہ اس و سما اسمان تو غرا چما جوړکړه به دن و انال مو شون نو غیش کنه والا اللہ وی ول ال <سؤال> غفرش نازم ک می غړولې <سؤال> دا و سنہ <سؤال> کله غړون تار کرے دے وامن کلشن خلق نندار شرم پیدا کړی زو جینی جڑا جڑا دے په تاسو پنځه واخلې فصرو ال الله ګنا نه متښتې شیطان نه متښتې د تاو دیان نه متښتې کوم طرف ته متښتوي یلا توج بنہی کوی امرا اشتا چرتا داسی ففیرو الہ تا تا کنده را د او دغ دو الله ترفتہ یا ماشرا الجن والنس انی ساتہ تمن تان فزو مین افتاری سماوات والارض فان فزو بسلطان الله نبی چې ته تخیده شو ها وبنجه بنزه اخنشي الله ترفتہ والشه الله یقنا زم متا سفار د خدای ترمن ایران کې ښکارا ولاته جلو مګر زوی د خدای سره ما مکرره سره بل مددګر يقنا زم متا سفار د خدای ترمن ښکارای روان کې کزای کړه ترې ما الله جنې غلیا خلق ته چې باندې کې شوې دي سیو پیغمبر مګر ویل بځل شاهد او ناماینوندایو جادوګری عالمان دی را ته خرج او بل ددا شوا شادت یا وشیادت کړي او بل ته به خبر باندې بلکې دا قوم که ما ته به ملامت نهي ملامت ته ته ملامت نهي اوسه تا مزاجر تفسير پاندو نشاد ورکوه یکنان پاندو نشاد فواید رسي مومنان ته او نه په ما پیروان انسانانو را دي له پاج چې زمما ځکه مومنان ته دا قدرت وو پیژنې يا په خواخه به پیژنې با یوزاله الا لي عبودنا مگر الله امر کړې چې زمما اومنه سو به میا سو من باندې آیا دې به اقرار کوي چې موږ بندګانی یو يا په خواخه يا ونچ تاسو مالو ډېرا این الله یکنن الله چې هو ورزا او غرضې وركونځه او غزا دې خوند قوتونو مزه تاګره په این نجل جن ظلم مستغفر یقینا هغه کسان په ځالی مارو مشرکان دې زنو ده ګناهونو یا برخه عذاب ورشته دی لپاره په شان تد هغه برخه ملګرو دې جو فلا یې تاجن جوړی تاجي اس نه کوي زنو ده نتوې زنو به خمراته شو عذاب ده عذاب برخه تشتا پاساله کدیه کساند پاجو کاټراند بی یو وی هم لږیواد دا غوړی د توجنه چې د یو سر وا د کېدل شي alternator د یو تبایوی بیا بسم الله الرحمن الرحیم سورتی تور دا مکیه سورته د سور سجدہ نور ستوجه کی د رے قسم د وایل پښ کې اوزا جر منکرین تا چې کم خلک د دې مقاصد انکار کوي مقاځی هر بار توحید رسالت کتاب الله صداقت د قران او ایمان بیلوی ملاتره و گواد کوئی طور، گواد اگه کتاب لکل شوره، فی راقین منشور پا قاغاز کی گوڑی دله، یا فی راقین پا اگه سرمن و پوٹکی کی چه اگه چگند رو گوڑی دله ده، ول بیت المامور، پاس ده ملایق آگه جماعت ده چه اگه پنم ده بیت المامور یادیگی، اگه کور چه اگه ودان ده پای باتت سرا، اگه چد گواده چه براو چد کرده ده، ول بحری منشور اگه دریاب گواده چه اگه چ او د دریاب چاغه منظور د د دې یو بل سره یا هغه د دریاب چاغه چې باور با بلیږي حدیث کې راځي نقات البهری نار د دا دریاب لاندې څه لري ورده په مده وروي د دریاب لاندې څه لري ورده او کله چې تاسو څنګه دا سفر د دا دریاب حاجات پره ک په منډه منو زیدلغنا پوینښي نن سبا خپل ګډه وونه سوجو کړ د دې ځغانه جوړې کړنه و بو چم چې غورش تاخراره شته کښته هه شته هه شته که ور به قیامت کې به د قیامت نه ولا شد دا غوربه د دریابونو نه به ور بلیږي دا شانتی انزا به رب دې بیگانه انزا درښتا قیامت راځي مال او دې څنګه پرمن داف سودا پکون کی یوما تمور سما مورن اغه ورځ براشي شکل خوځي ګراسمان خوځي دل سرا یا چړزی باسمان په ایا جړنن یې زابو ذیابانه ایا يتحركو تحركنا وتصير الجبال سيرانوال بجداغونو فزينو تلوسره فبينهم فسحاکت دی په غوړی مکذبینونو پارځ درو ګنون کو د پارا اګه څا چې په بیاپنو باطل چیزونه باندې نوږي کوي خوز په خپلوا لري باطلونه کینه نو تلو کې لابونه خوز نو تلته او بوچو دبدل توي يوم دجروز براشي دعو الى نار جهنم دعوا او دکبکريشي دوزخ طرف ته پک دی سره د مونسره د ورشلواله ور دي ککوله بشي جهنم تراب ته دي ککوله سره فاجلوه وم تر شو مسکی کنه هاج نر داغه ور دي چې تاسو د دې تگزيل کو اياده جادو دي کناستل کې نه غړي او ته ور اوسه نه نو زه دې ور تاسو صبر کوو یا کو نه کوی برابر دې تاسو باندې یقینا جزاب در پېشي دا څنګه چې تاسو څنګه نړۍ کې تاسو د کبرو شریک صدا به تبلويږي زیات نه انل متقین نه نه پرېزګار شریف په جنتونو کې اونې نعمتونه کې فاقیر نه خوشاله خوشاله به درځي فاره او بس